då är vi igång igen på gruvbanan här och vi har en fjärde torsdag. Ganska soligt. Ganska så varmt. Lite västliga vindar, Gunnar och Diktafon. Gruvbanan upp. Det blåser lite grann men det är väldigt varmt i alla fall. Kommer ut lite småsent idag. Faktiskt. 10, 11, 42 är hon väl. Nu är vi på väg röbanan upp då. Och lite gula löv här. Och någon gift svamp också. Då. Så på väg upp mot en sötan här till början. Fjärde rad torsdag, Gunnar Diktafon. Recording. Det var väl cirka två mil sist då. Och så här fick jag stelväst på mig också här. Men det är delvis svart. Det är ganska varmt. Kommer lite blåst ibland. Så här så verkligen upp i ryggen här nu. Måste jag säga. Och äh Jag terapi-bloggen också, Ingela Ek där, hon bodde, hon bodde ju här i Långsutna Hon bor i Stjärnsund nu då, hon har MS-sjukdomen. Hon har en app där hon har kollat att hon gick 3,5 km. Terapi-bloggen kan ni söka på, hon har MS. Men i alla fall så Hade hon gått 3,5 km och då skrev jag att jag hade gått cyklat längs utan västerby nu och så runt hällsjön där och och sen runt och sen ner till hörsutan och österby eller där så här två mil och sånt där det var En fin cykeltur det tog. Ja, jag gick ju delvis också va men. Äh... Det var lite mer än vad hon gick i alla fall, två och en halv, eller tre och en halv kilometer gick hon ju. Fast hon har ju den här sjukdomen också, <skratt> faktiskt. Nu ska ta tas upp här, det värmsar upp i ryggen här. Röstkortet är rivet. Det blir ingen som helst röstning. Det kan ni glömma. Röstkortet är rivet. Alla partierna åker till returpapper, inklusive SD. Det är sönder rivet och ligger färdigt att gå malas ner tillbaka till returpapper. Så skicka ingenting till mig. Det blir inga röster här inte. Det kan ni glömma, så att det är ju nästan molnfritt på himlen faktiskt. Men det kommer lite friska hövinfläkter friska ibland faktiskt. Mm. Det här gick ju ganska lugnt och fint sist där då. Och där kalvarna kände jag igen också där i bondgården, det kan eventuellt vara samma kor som kommer från Österbygården där. Fläckemilan var ju bondgården längst till vänster och sen fanns det också en skogsväg ytterligare till höger. Som gick upp en bitar och tog slut som Faktiskt, så det var ytterligare en bondgård där. Som tog slut. Så det var cirka två mil då. Vi är på väg upp mot hynsytan här då. På upp i in hynsytan. Nej, Ek har ju då MS-sjukdomen där så att hon har lite svårt då. Det är muskelsjukdomen där som härjar på henne till och från. Hon bodde i Långsytan förut faktiskt. Vi har en vattenflaska med oss också här, och musik i lurarna också då. Och lappen lyser fint. Och där kommer trollslända också då. Värms upp i ryggen här då. Vi tar väl en liten promenad får vi se. Den har sidofickor som är djupa här och bröstfickor och bakfickor och grejer i den här västen här. Den dallar lite grann i luften också, det är grönt och fint också faktiskt här på i är fortfarande ute också. Man ser ju inte mycket människor precis när man är ute så här. Man ser väl i princip inga människor alls. Det är bara jag som är ute så här. Men jag ju en Mattians snugg i skogen där. Hon såg ut och joggade. Trakt på traktarvägen Det var lite små det där faktiskt. Så har vi musik i här då. Och svampar ser man också men det är bara gift svamp. De ser inga cantareller här utan det är bara... Solen är verkligen varm och het, måste jag säga också. Solen är verkligen varm och het. Solen är verkligen varm och het här faktiskt. Gunnar diktar fån har vi i alla fall, torsdag då. Så jag kommer ut till slut här. Svarta byxor. Lite lätt fodrade men det är väldigt varmt här. Nu haltar jag lite grann på högerhöften också. Bra batterier i diktafonen nere också. Svammelsvar från Socialdemokraterna fick jag också. Jag kan inte rösta på SD. De tar in svarta afrikaner i partiet som företrädare och det är helt otillsicke. Och judar som stödjer Israel va. Så det blir, ingen röst, det blir ingen röstning alls för mig här. Sen <klipp> <klipp> <klipp> kommer lite småkalla vindar men solen är verkligen varm och het måste jag säga och det är några dagar här nu med fint väder. Så Sommaren är tillfälligt tillbaka men samtidigt så faller också löven här också lite grann, torra gula löv. Ett och annat löv faller men det är mycket grönt och fint. Så än i alla fall sommar fast det är egentligen det är höstmånad. Man klottrar lite grann också på en trebänk här. Jag tänkte ta i alla fall en liten sväng här på något vis. Se, det är verkligen varmt här måste jag säga. Hett och varmt och solen värmer verkligen. Tyckte det såg lite fuktigt ut, eventuellt har det regnat på natten kanske. Vi tar väl den vanliga sägen upp till Hiddensytten och så vidare så får vi se här. De små frön kommer i luften också och ett annat löv. Och så givet svamp är det då. Så jag är tillbaka igen med en diktafon, 4 september 2014, cykeln inte kvar hemma här, faller ett och annat löv faktiskt. Ett och annat löv faller här faktiskt. Ett annat löv faller faktiskt. Ett annat lövfall faktiskt. Och äh, Jag finns ju på Twitter också i dalagunnar. Det tar lite lugnt här nu och haltar lite grann framåt. Det är fint och stabilt väder här och flera dagar framåt så blir det så här fint nu. Det ligger nästan himmel här. Jag är skuggan och jag ser lite grann små Gula löv också. Och det är bara giftsvampar man ser så det ska vi inte äta. Och här är en del byggnader också. Som finns kvar efter gruvdriften som har på. Ja den las ju ner redan på början på 30-talet. Någonting där så las den ner här. Reddingsberg och så fortsätter det till ytterligare några gruvor upp där. Ågruvan tror jag hette, eller sjögruvan någonting. Det fanns några gruvhål också ute på fältet också här. 3,5 kilometer hade inga lek. Scott är i Stjärnsund va? och jag hade kanske någonting på en två mil Men hon har ju sin sjukdom då så att MS Ibland är hon lite bättre, ibland är hon lite sämre Hennes gubbe Stefan här och Han är rektor också i Håfors faktiskt Han är rektor i Håfors Så han försvinner alltså upp till Ho först där Han åker väl Stjärnsundsvägen troligtvis upp Ja Får vända direkt Jag tror där ute så vi går inte där alls Vi går bort från oväsen som en tröskverk eh, håller på här ute på åken. Så vänder vi bort från tröskverket då som inte jag vill lyssna på och inte vill få in i min mikrofon heller. Då, så att... då går det bara tillbaks här då och se vad vi tar vägen någonstans. Men vi kommer väl att vara bort från det tröskverket som är långt borta men det kommer ju närmare också då. Så går vi här bort från tröskverket. Tyvärr. Vi slipper få med det i mikrofonen här. Vi går vi tillbaks. Grubbanan då ja. Det ska alltid vara någonting som jävlas så att. Då går vi grubbanan tillbaks. Då slipper vi lyssna på det i mikrofonen här. Fallrätaren löv också. Går vi tillbaka till skruvbanan så vi inte får in något röskverk i mikrofonen här då. Och vi har trafikers äh, gamla stedväst på oss också här. Kommer ut i skuggan också. Går vi bort ifrån. Äh, Bort från tröskverket då så går vi gruvbarna tillbaks. Vi hitta på någonting annat att gå här. Ganska så varmt och hett måste jag säga faktiskt och det går ju att kabla upp armarna också här då. Det faller ett annat löv också. Och vi ser äh, Trollsländer också här faktiskt. Vi ser trådsländer också här då. De är i farten här. Ganska lustiga grejer. Kablöpar, skjortar man här också. Faktiskt. Och sen äh, lampan lyser här då. Så går gruvan tillbaks. Det är cirka 1000 meter lång här så det är 2 km fram och tillbaks här. Man kanske har haft lite tunnare byxor. Solen är verkligen varm och het faktiskt. Lite vind finns det men det är verkligen skön temperatur idag. Bänkar utsatta och ingen som sitter på dem. Och jag ser inte en levande människa, det är bara jag som går här. Vi lyssnar på tröskverket i mikrofonen här. Nu är vi långt ifrån och går längre och längre bort ifrån det. Det kanske blåser lite grann i mikrofonen också. Jag tycker inte om att sitta med rumpan på hårda träbänkar. Det hade varit min cup of tea. Det ska finnas svamp också i långspinn, men kanske kan ta oss en promenad i långspinn då. Jag tror bara kissade det en gång sist jag var ute faktiskt. Nu slapp vi lösta på tröskverket i mikrofonen här. Det var rätt långt bort men det kommer ju närmare och närmare där ut på åken. Så går vi längre och längre bort ifrån den. Längre och längre och längre och längre bort. Kort man är upp vi ser inte en levande människa. Det verkar vara lite motvind också här är blåsen och en del i mikrofonen, men ni hör nog vad jag säger. En del lilla kavallblad är lite smågula också faktiskt här. Kanske kan vi gå mot långspin. Det ska inte vara något tröskverk där. Då vi går Solhemsvägen då. Eller kör vi en liten bit och så sänger i Solhemsvägen och ser om vi kan gå till grannbyn där eh, långspin. Ja, gruvbanan är, gruvbanan är alltså en kilometer ungefär, så det är två kilometer bara här fram och tillbaks. Här ska jag kunna trava lite grann fram och tillbaks med den här gruvbanan. Solen är verkligen varm och het, men det ser blött ut på växterna här. Det kan eventuellt ha regnat på natten här. Jag såg Evas bil också faktiskt var ganska blöt. Och det ser lite fuktigt ut i marken här, så jag vet inte om det varit fuktigt på natten eller om det kommer någon regn man kan se att det blänker lite grann så här. Så nu värmer solen upp alltid. Det borde i alla fall ligga lite grann över 20 grader här nu. I solen faktiskt. När Gunnar kommer här. Så det är cirka två kilometer det här bara fram och tillbaka på gruvbanan. Här kan man ju trava lite grann fram och tillbaka så blir det faktiskt en mi till slut. Min klocka går ju fel också på sommaren här men sen går den ungefär rätt på vintern från Claes Olsson. Det skiljer en timme här nu men sen på vintertiden så går den ungefär som den ska. Så jag vet ju det att jag lägger bara på en timme. Ja, vi går väl en bit får vi se hur, långt, hur länge vi orkar här. Jag vill inte äta någonting direkt. Lite te och några smörgåsar. Så vi går på här nu i på gruvbanan och sen ska vi svänga vänster också då. Ingela Ek försökte tvätta sina fönster förra året, men då kom ju bonden i några dagar och, och, och körde där med sin tröskmaskin trösk i flera dagar. Så hon fick göra om allt alltihopa, hon fick sina fönster förstörda. Hon har lagt upp en bild också norrut där från hennes gård på klackvägen 11. I Stjärnsund var jag var i somras och sen då står det, det att hon inväntar bonden tills han är klar innan hon kan tvätta sina fönster. För när han kör där så kommer det rika och damma på något vis där så det kommer bli smutsiga fönster. Det är ingen mening att tvätta dem förrän han är klar så att säga. Det är självrellingen också på höger sida här. Här var det bara träsk alltså man byggde upp en banvall för att bygga en järnväg. Och det går höga elstolpar och man kan se elstationer och grejer här. Ett annat lövfall. vi ser en del insekter också, så det är faktiskt en varm, fin sommardag. Så man skulle kunna tänka sig att gå en liten bit här för att röra lite grann på den stela kroppen. Lite vind kommer också faktiskt. Lite vind kommer också. Jag har sagt, var lite vind. Lite vind kommer ibland, men det är ju verkligen varmt upphettat. Och vi ser trollsländer. Ett och annat gult lövsel, men det är mycket. Grönt och fint. Vi tar det lite lugnt här. Det är mest jag är ensam som ut igår. Det är inte så ofta man ser någon människor man möter och så. Det förekommer, men för det mesta är det bara jag som är ute och så här. Jag går i lugnt och fint tempo här, jag springer ju aldrig. Så vi ändrar vi kursen här och går mot eh, långspin tänkte jag faktiskt. Vi kommer ut lite grann faktiskt och passa på i det där vedret. Det var bara träsk här förut, innan man byggde upp en banvall. Det krävde nog en del arbete faktiskt, det är drygt en kilometer alltså. För här var bara träsk innan man byggde upp en barnvall. Annars hade det bara varit ett träsk här om man inte kunde gått på den här gamla barnvallen. Det är för höjt så att säga. Det blåser nog en del i mikrofonen också. Och lampan lyser bra. Blåser upp lite grann med fläktar. Vi kan se en del trådsländer också. och Solglasögonen sitter bra, jag tyckte de gick sönder sist, då tyckte jag trampade på dem. Nu blåser det upp en hel del här. Det fläktar rätt skönt. Ja oh, nu är det ganska friska vindar måste jag säga. Jag såg en bil och skräp också för ett tag sedan. Och då ser jag någon som går på den gamla banvallen där borta på andra sidan. Det var ju en bro också över den här lilla lilla ån som är här. Det är någon som rasar sin hund. Och sen nästa sjö också, tydligen, så ligger där. Så hade man inte byggt upp en banvall för en gruvjärnväg så hade man inte kunnat komma fram här. Det här är bara träsk här. Jag tror vi tar en liten promenad till Långsbyn faktiskt. Och här går ju kraftledningar också. Och ett annat löv faller kul också. Det är stora stolpar här. Tre stolpar och sen stål stålstolpar då. Så det är lite mer krem i de här kablarna än vanliga. Vi har ju en transomatisk också. Och det är, jag har väl motvind också nu då. <kör> Faktiskt. Jag har väl motvind också här. Jag stod en bil och skräp också förut. Lillsjöfors eller vad det heter här nu. Här är Lås vägbom. Det är promleden här som man kan komma till Engelsfors, men det har vi ju redan varit sista utposten innan kommunen tar slut. Och Engelsfors ska stavas med Ä, det är gamla stavningen, med E. Nu går vi kyrk Allén då, upp för backen här. Här är gatubelysning på vänster sida. Ser upp till de höga bergen som är där uppe också? Ja det kommer lite friska vindar ibland. Jag tycker gadskyltarna ser rena och fina ut. De verkar byta ut dem faktiskt. De var ganska smutsiga förut. De ser helt nya ut på många ställen. Så att nu är det varmt alltid. Det måste man ju säga att det är för uppförsbacke här. Nu ska vi sänga höger och kon kontrollera bakåt också. Faktiskt. Och lampan lyser då för recording. Man verkar ha bytt ut väg och gatuskyltar också som var trasiga och smutsiga mot en helt nya. Så det är ett elskåp också här. Man ser inte så mycket människor när man är ute. Och det är som vanligt här uppe. Kommer vi till Solhemsvägen, järnvägen karsade. Solhemsvägen på den gamla tiden. Familjen Stewart på höger sida, de har väl hästar någonstans här. Ibland är det den här hagen också, kommer trollsländer där. Ja det är knappt ett mål på himlen faktiskt. Trollsländerna busar här, vi har hallonbuskar men det finns inga hallon. Jag ska djupa fickor både på sidan här och bröstfickor och bak. Lampa Lisa för recording här den 4 september 2014. Här bor familjen stort på höger sida. Och hästarna är vi någonstans som de äger på baksidan. De har en och höns också. Får vi lite frisk vind drak till faces här också. Och här korsar järnvägen helt enkelt. Här korsar järnvägen Solhemsvägen för. Här korsar vi järnvägen, solhänsvägen på den gamla tiden. Ja där har vi hästarna helt enkelt. Huset är fortfarande till sal här på höger sida. Gamla eldbordet också, solhem som det hette. Massa rum som är helt öde där. Hemma där, solhem då på Solhems i Långsytan. Så finns med i boken om byvade Långsytans järnväg också. Gamla gubbar som hade jobbat på järnvägen så satt på en soffa där. Det lyser lyssnade rum som vanligt. Jag tycker det ser ut som lampa lampan lyser där inne. Och det gör den. Men det finns inte en levande människa där. Så nästan det är som det bor någon människa där inne men det är helt öde. Men det lyser lite lampor det gör det. Nu ska jag se ut som att det är någon där inne. Jag ser se om det finns någon spöken där inne. Det här lyser faktiskt en lampa. Det är väl som med timer och grejer. Ja, det lyser en lampa faktiskt. Det kan vara köksavdelning också här. Här går vi på baksidan av Solhems gamla ålderlånshem. Man har ställt in med timer också då, så att det se ut som att det är en av människor här inne. Och det är massa rum som är med möbler och allting. Det var det gamla ålderlånshemmet här. Och här är köksavdelningen. Tycker på ljuden. Jag blir tryck på ljuden. Ja det har varit öde ganska länge här. Man har lampor som tänds med timer också. Det ska se ut som att det finns någon människor här inne. Fast har jag ju lärt mig på de här åren att det finns ingen här inne. Det är väl köksavdelningen också här. Det går lite med i motvind också här faktiskt. Det ser väl ut som att det ska bo människor här inne då. Det här är lågbyggnad låg här då men så kommer en högre byggnad. Som är ansluten här. Med fler. Men det ska se ut som att det bor människor helt enkelt här inne i de här rummen och garager också. Så det ska se ut ungefär som att det bor människor här men det gör det inte. Utan det är verkligen öde här. kommer vi i kurvan här då, på vägen. Och det lyser väl i en del rum. Åtminstone på 80-talet var det fortfarande öppet här, var människor som hade jobbat på järnvägen. Det var det långsiktigt järnväg som bodde som gamlingar här. Det är 2,70 också då. Och lampan lyser för recording. Jag tidigare i ålder de i det här faktiskt. De har ställt ut spis och grejer. Det verkar helt öde det här huset faktiskt. Vi kommer att 270 också lite senare. Här vänstner det upp ganska ordentligt måste jag säga. Så det finns ett hus till också bakom där som verkar också vara helt öde faktiskt. Jag är inte riktigt säker. Det står en bil någonstans. Där står det en bil, ja. Uppe på höjden finns ett hus. Men det kan också eventuellt vara ödehus. Värmecentralen har vi också här med pannan. Så värmer upp här, vårdcentral och grejer här. Det finns också ett äldre boende bakom här. Förutom björken som vi har längre bort. Då kommer vi solänsvägen här och ska korsa ut på 270. Då. Parkeringsplats på höger sida. Här har vi pannan här som värmer upp. Ingela Eke är ibland också här och besöker sin De har ju filial också i Stora Sked, vi är också två dagar i veckan. Några timmar då. Stora Sked ligger i Säter kommun, men ändå kommer läkare härifrån två dagar i veckan. Några timmar i Stora Sked. Som badar här, i nakna småflickor i Långsbysra firma. Och följer bara Långsbevägen, eller vad det kallas. Och det är ju ett varmt, måste jag ju säga. Att det är. verkligen. Så jag tryckte paus ett tag här, men nu är jag igång igen med inspelningen på Långsbevägen. Så ser vi dalahästen också på en flagga. En skylt som står lite snett här. Och så några brevlådor samlade också. Går i motvind också faktiskt. Det blåser ju på rätt bra här i mikrofonen faktiskt. Det är långsbevägande här. En liten flagga med en dalahäst på faktiskt, väldigt vackert. Gräsmatterna är gröna fina också. Och här har vi en sån här gumman vevar och gubben. Det går med en jävla fort. Gumma som vevar och gubben slipar. Och det gick med en jävla fort alldeles nyss ska jag säga. Och vevar och gubben slipar en sån här. När det blåser. Hon De vevar och med en jävla fort. Gräsmatterna ser fina ut. Det här har vi en skylt också som har fått se. En skylt som är lite på sneskan faktiskt. Och fina äpplen har vi också. så gammal nedlagd bongård också på höger sida. Grönt och vackert är det idag, nästan klarblå himmel 4 september då, 2014, Gunnar om diktafoner, blås blåser väl en del i, mik i mikrofonen också. Det ser ut som en kamerad antenn där med spröt. Och stora lader också faktiskt. Klöveräng här också så man tar fordet till hästarna också faktiskt. Och så blir det mötesplats. En hästgård också längre fram med små småflickor där. Ja, Den fläktar ju på rätt bra måste jag ju säga. Samtidigt som det är väldigt varmt i solen här, lite motvind också, lite friska vindar. Här är en stor klöveräng här som blir foder också till hästarna. Faktiskt. Vi har ju en del fina blommor också ute vid vägkanten här då. Faktiskt. Och höga berg och grejer här borta, och svätigt och varmt är det. Vi har en hästgård också längre fram här. Med några små flickor, de har hästar på gården där. Vi ska ta oss in i skogen också och se om vi kan hitta någon kantareller nämligen här. Här är en stor klöveräng här. Den ena skoljantan kom ju på cykel här förut. Från skolan en gång, hon kanske går ner i Hedemoran nu istället. Och här är tisdag blommor, så det finns en del blommor kvar faktiskt. Så det. Är Verkligen varm och het, solen är ju verkligen varm och het. Kommer en kurva sen blir en kurva sen. Det ska kunna finnas svamp också här i i skogen faktiskt. Långsbevägen. Tisterblommor kan vi se. Och tror jag klöverblommor också faktiskt. Det ska ju kunna finnas svamp också i skogen här nämligen. Man går på Dalkarsvägen som går mot, lång, mot Långsättan, så här mot Trollbo där. Ska vi kunna finnas. Jag hittade faktiskt kantareller förut här, i alla fall ute vägkanten om man kollar här. Vi kan se om vi ser något gult här. Uppe i skogen. Jag ser är några småflickor som bor på en gård här med hästar. Ja, där är hästarna faktiskt. Jag hittade kantareller tidigare här faktiskt, gula, fina. Jag tittar väl varmt på de här varma byxorna faktiskt, de är svarta och lite lättfodrade. Jag hittade kantareller här förut i alla fall, jag kommer ihåg. Utmed vägkanten, men det är svårt att se här nu. Och här är mötesplats också på Långsbyvägen som är asfalterad. Det är faktiskt asfalt ända ute 2,70 på den här rackan. Ja rösket har varmt det blev faktiskt, måste jag säga. Verkligen varmt. Jag ser vi Grevelberget också faktiskt. Med mobilmasten. Så det blir en bit i alla fall, man kan knata runt så här. Verkligen vackra hästar också är det. <skratt> Här kan jag inte se något gult. Jag hittar kantareller nämligen i vägkanten här förut. Ganska mycket, måste jag säga. Men det kan ju vara folk som har plockat också, eller hur? Som har sett de här kantarellerna så att de är borta redan. Så att äh, här går en väg upp till bondgården här. Så verkar vara nedlagt. Och här går en väg också till ett hus som ligger där med sjöutsikt. Det fläktar på lite grann här det där kommer det insektspringades också. Det blåser upp en del. Det är varmt och skönt i alla fall och här är gräset högt och grönt och fint faktiskt. Nya fina batterier också i den här diktafonen. Så det håller länge måste jag säga. Det kommer lite friska vindar ibland men det är ju verkligen varmt. Det måste nog ligga i alla fall över 20 grader någonting här nu då. Vi kommer snart att passera den här hästgården också. Faktiskt. Man skulle kanske ha haft lite tunnare byxor idag faktiskt. Men det är svårt att veta. Man skulle haft lite tunnare byxor. De här är svarta också som dras sig. värme. Men det är inte lätt att veta hur man ska klä faktiskt. Och äh, jag kan inte se några gula löv eller gula kantareller heller just nu. Jag kan inte se några gula kantareller faktiskt. Vi kommer passera hästgården också snart. Ja det är ju gula löv också så det är svårt att se om det är... Vi ska in i skogen så småningom och titta hur det ser ut ute med Dalkarsvägen. Vi kommer bli i skugga också så det är lite svårt. Kommer det kommer bli lite svalare. Det börjar falla en del löv också här. En del löv börjar falla också så det blir svårt att se. Men jag minns i alla fall att det var, men det kan vara folk som har plockat de här kantarellerna. Det var en del, en del massa också som kantarellerna trivs i, men det är säkert folk som har plockat de här kantarellerna så de är redan borta. För jag kan inte se några kantareller nu förutom ett och annat gult löv. Ganska mycket gula löv här måste jag säga också och det är svårt att se. Jag hittade Cantareller nämligen ganska mycket här för Kanske 2012 tror jag det var. Och så har vi hästarna då, som småflickorna har. Nu ska vi in på Dalkarsvägen då. och se om vi hittar några kantareller där. Vi ser bara giftsvampar men äh, det kan vara folk som har plockat de här kantarellerna. Jag har på ljudknappen också då. Krokneser, mera gas, ljudas. Nu ja. ska vi in i skogen här och se om vi hittar något. Cantarelle faktiskt. Jag tryckte på ljud men jag har släppt. Så vi kör recording här igen faktiskt. Ja då är ljuden igång igen då. Krokneserna är igång. Då är ljudesvinet igång igen här då ljuden är igång. ljuden nummer 22 är igång här. Och jag kan inte säga att jag ser någon kantarelle precis. Juden nummer 22. Alltså Juden. Nummer 22. Och jag kan inte säga att jag ser någon kantarelle precis faktiskt. Juden 22 igång och den röda judelampan lyser också då. Så vi har Juden 22 igång här. Alltså Juden nummer 22. Och här någonstans på på sidan så hittade jag Kantarell förut faktiskt. Fast jag kan inte komma ihåg exakt var jag var men jag vek ju av i alla fall från den här. Stigen i alla fall en bit in i skogen. Och då var det ganska mycket kantareller faktiskt. Nu börjar det komma några löv också. Så någonstans kan det finnas kantareller här, men det är ganska svårt att se. Och vi har så juden 22. Juden. Juden nummer 22 är gången. Juden 22. Vi ska se hur vi kan vika av den här stigen någonstans också då. Nu när vi har fått igång Juden nummer 22 här. Det är så alltså Juden. Juden nummer 22. Juden 22 är igång. Juden 22, Juden, Juden 22, Juden nummer 22 är igång. Juden 22 är igång och jag veker av någonstans. Det kan finnas kantareller här någonstans nämligen. Det är svårt. Vi ska se här Nu när vi har fått igång Juden 22 då. ligger nog gamla plåt, plåtburk. Ja, vi har fått igång Juden 22 då. Och... Äh Det ligger bara en gammal plåtburk faktiskt. Och några gammal trästängsel också då. Jag kan ju inte se några heller här. Men det kan ju eventuellt finnas några eller någonstans som man tittar här. Vi ska kolla på det. Och det är ljuden nummer 22 då som lyser den här lampan. Vi kan smyga omkring lite grann här. Då lite vatten också då. Ja. Jag hittade ganska mycket kantareller en gång här för några år sedan måste jag ju säga. Vi ska se, det är ganska mycket massa här så det kan ju finnas några kantareller någonstans här. Faktiskt. Och vi har Juden 22 igång faktiskt. Juden nummer 22. Jag ska titta igen om det är Juden 22. Ja, det är det ja. Det är Juden 22 som är igång här. Juden nummer 22. Ja det är mycket mossa här i skogen. Som sagt var. Här är mycket mossa så att här borde det vara ganska lämpligt för kantareller då. Jag skulle sänka ljuden också i mina öron också då. Men jag kan inte säga att jag ser några kantareller eller någonting, vad ska jag säga. Det var bara en liten bit från den här stigen som jag väck av. Som... Det var ganska mycket kantareller faktiskt en gång här, om det var 2012 kanske. Första hösten, jag har tagit bild också på de här svamparna. Jag hade ju med mig också en matpåse från Ika där. Jag hade tidigare på Ica så gick jag här och så gick jag via långspel hem och jag hittade massa svampar också, jag tog jag bilder på. Nej ah, jag tror att det var hösten 2011 kommer jag på nu. Den första hösten. Så jag hittar man så kantareller här. Någonstans. Någonstans så kan det finnas mycket kantareller här. Det är mycket massa nämligen i marken här så. Som sagt, på juden 22 har vi då. Juden 22 är igång här och så har jag musik i örnen också, jag har dragit ner den ljuden lite grann. Vänta, ha ljuden på högsta då. Man behöver inte pressa ljuden till 16 som den här ligger på. På Philips ragga. Den går ju bara i 12 timmar. Ja. ja... Det var hösten 2011 då som jag var inne här och hittade massa här svamp. Även 2012, men 2013 blev det faktiskt ingen svamp alls. Och det är mycket mossa i markerna här. Och jag står här och tar mig också faktiskt. Jag tror jag fortsätter stigen en bit och sen ska vi se om jag känner igen mig, men folk har ju varit inne och plockat också. Det var bara en liten bit ifrån stigen faktiskt. En liten bit från den här stigen. Och Jag har sänkt ljuden också lite grann faktiskt. så Jag har inte ljuden på högsta volym. Det är mycket mossa i det här. Så det här är ett bra ställe för Svampen då växa. Ska vi dra upp gulfen också då. Och judan 22 har vi då som är igång här. Alltså judan nummer 22 är igång. Vi ska titta igen om det är judan 22. Ja, oh, det är det. Och här är mycket massa. Men jag ser alltså inte några kantareller och stigen går en bit ifrån där. Så vi ska vi snöbla omkring här och se om vi hittar några kantareller. Vi ska ta oss tillbaka till stigen igen här, det är Dalkvarsvägen som går här. Mot Trollbo. Man ser det bara giftsvampar helt enkelt. Juden 22 är igång som sagt var. Juden nummer 22. Här är det mycket massa men äh, några kantareller kan jag inte se och jag var ju ganska så nära stigen också. Jag tog ju bilder på det där, jag hade ju en matpåse också från Ica. Med mig faktiskt. Så tog jag bilder på stora jäkla som jag la i min matpåse från Ica också faktiskt. Nu ska vi gå tillbaks till stigen här då. För här kan jag inte se någon kantareller. Det är mycket massa här. De kan ju ligga också under. De kan ju ligga under också. De har inte när jag ser där borta på bondgården faktiskt. Nej det är det inte va. Det är väl en myrstack jag ser. Nej det var inte det. Men eh, Juden 22 är igång i alla fall. Så att vi har Juden 22 igång ljuden eh, nummer 22 är igång. Och eh, Vi har Juden 22 igång här då. Som sagt var Juden 22 igång. Och det är Dalkarsvägen som går här. Och det är nästan som en liten stig också i skogen här faktiskt. Vi tar oss ner till eh, den här stigen igen, eller dalkorpsvägen som går här. På en liten lätt stigen inom skogen också då. Nu när vi har fått igång ljuden 22. Vi försöker leta efter den här stigen som vi gick på. Vi avveker bara lite liten bit ifrån den faktiskt. Ja den går väl bara här va. Och... Äh Judan 22 är som sagt var igång här och som sagt var judan nummer 22. Jag försöker spana här, det är en del gula löv också. Faktiskt, det är en del gula löv här. Det är ganska mycket svamp i äh... Jag tyckte nästan att det var kantareller men det var det inte. Vi har alltså Juden 22, Juden 22 igång här då. Och rörlampan lyser. Men Vi ser ju inte några gula kanter eller inte, så vi ska ju leta reda på den här stigen och förutom massa alltså gula löv här så är det ju mycket mycket gula löv så är det mycket giftsvamp då. Vi kommer tillbaks till Dalkarsvägen här nu faktiskt. Dalkarsvägen går ju här. Som är uppmärkt med färger också. Och Juden. Juden 22 är alltså igång. Juden 22. Juden 22 är igång vi på Dalkarsvägen här med ljuden 22 igång när lampan lyser recording. Ja, det gäller att kolla noga här för att äh, Här är det mycket svamp. Och jag vekje av någonstans från stigen en liten bit in kommer jag ihåg. Och det var en jäkla massa svamp alltså. Jag hade med mig en matpåse också från ICA faktiskt. Och det är svårt att se. Men Juden 22 är i alla fall igång här då. Nu har jag pillat på några judeknappar. Och så har jag sänkt ljuden också i mina öron också då. Så att den står inte på max. Juden 22 är igång och eh, någonstans på sidan så kan det finnas kantareller här förutom massa gula löv och eh, giftsvamp också. Så det är svårt att veta liksom var var någonstans var någonstans de här kantarellerna finns Det är det mest gula löv och mycket svamp och giftsvampar. Vi ska titta lite grann här om vi ser någonting. Det är... Någonstans kan det finnas kantareller här. Men det verkar vara svårt att hitta. Och Juden 22 är igång. Alltså ljuden nummer 22 har vi tryckt fram till ljuden nummer 22 Alltså ljuden nummer 22 Vi ska se här om vi ser några gula svampar eller någonstans in Vi fortsätter lite grann på Dalkorsvägen. Det var lite grann på sidan kom jag ihåg. Norr om själva stigen här. Så var det väldigt mycket kantareller här för några år sedan. Och jag hade med mig en matpåse också från Ica-butiken så att då är jag bara stoppa ner där i. I kaposen. Och så tog, tog jag bild också på det hela då. Ja det är mycket svamp men det är ju mest giftsvampar man ser faktiskt. Så det är svårt att veta. Så att det är en bit ifrån den här stigen eller Dalkorsvägen. Så kan det finnas kantareller. Vi får se en Juden 22 i igång fortfarande, ja. Jo då, Juden 22 hänger med. Juden 22 har vi pelat fram faktiskt. Så ljuden 22 hänger med. Det är alltså den 22 inspelningen då. På diktafonen här. Och här är det verkligen stora bruna svampar också. Här lär det inte finnas några kantareller utan det ska vara på sidan någonstans helt enkelt. Någonstans på sidan här som sagt var. Ja, ja. svamp kan jag ju säga att jag ser, det kan jag eventuellt vara Kalle men jag tar ju inte någonting annat än kantareller. För det är svamp överallt. Mycket svamp. Och jag har ingen aning om, förutom de jag ser är renare giftsvampar, om det finns någonting så går det att äta. Men jag tittar ju bara efter gula kantareller helt enkelt, någonting annat tittar jag ju inte efter. Och det var norr om, norr om den här stigen, eller dalkarsvägen, som jag gick in. Så det är väldigt svårt att veta var någonstans det kan eventuellt finnas på kantar. Det börjar komma en del gula löv också faktiskt. Det börjar komma en del gula löv också nu. Men... Äh, det är väldigt svårt att veta så att säga var någonstans det kan eventuellt finnas några kantareller. Man ska ha lite tur också, de kan finnas under en mossa och grejer. Jag väker ju av helt enkelt från den här stigen då. Så att säga norr om den här stigen och där i massan så såg den några stycken och sen tog det alldeles slut liksom. Det var massor som jag kunde stoppa ner i en i en matpåse från Ica-butiken då vet du. Och Juden 22 hänger med. röda lampor Och jag ser bara giftsvampar överallt. Ja, vi får nöja oss med en liten promenad. Egentligen borde man gå upp i skogen här helt enkelt. Vi kommer ut här på på ett mer öppet ställe här då. När Juden nummer 22 hänger med Juden 22 hänger med där. Ja, Juden 22. Juden. Juden, Juden, Juden nummer 22. Juden. Juden. Juden 22 hänger med. Och det är Dalkarsvägen här som leder upp i ja, Trollbo. Och Judan 22 hänger med här då. Och vi ja här är lite grann utsikt faktiskt. Lite mer öppet här, det är Dalkorpsvägen som leder in i Trollbo här faktiskt. Och här ser man husen också i Trollbo. Ska hitta kantareller får man egentligen gå in i skogen som är... Det ligger en också där, det är de som har de här då. Faktiskt. Jag ser också då, den här leder upp i Trollbo som ligger här bakom. Ja det är Kyrkberg som ligger där där Och ser en bondgård som ligger där och 2,70 går går utanför där. Den här, det leder upp i Trollbor den här stigen. Det är Dalkorsvägen det här. Men det verkar som vi bara ser vi ser bara eh, en väldig massa svamp här. Som eh, verkar vara rengiftsvamp Det är Körkberget vi ser där och så går det elledningar också här. Det ligger väl en transformatorstation där uppe också någonstans. Ja det går elledningar där ja. Så bondgården ligger där och det där är Kyrkberget. Ja nästan. Att man ska ha en väldig massa tur om man ska kunna se. Helt enkelt. Jag känner mig väldigt pissnödig kan jag säga också. Man ser ju nästan lite hus också här i, i Trollbo här. Det är dalkarsvägen som går här. Vi ska ta oss in i... Man ska ha lite tur här faktiskt man ska kunna stötta på några svampar så här. Nu går vi bland träden här också. en väldigt massa svamp. 2022. Vi ska försöka ta oss in här i skogen också. Det är en väldig massa svampar överallt här. Vi går av från stigen här. Och ser om vi kan komma lite grann norr om dalkarsvägen. Man ska kunna komma upp till bondgården också i Långsbyn här inom skogen. Så gick vi in i skogen här och ser om vi kan möjligtvis hitta någon faktiskt. Och här går som en liten stig här. Det har gått här för länge sedan. Man ska kunna komma upp till den här bondgården också som ligger i Långsbyn. Vi har ju då på vänster sida här med husen då var faktiskt en folkespark där också med en stor scen en gång i tiden. Någonstans. Ja vi kanske inte hittar några kantareller idag men det kan ju ha varit folk som har varit och plockat kant kantareller redan här faktiskt, redan innan oss. Man ska kunna komma upp till bongården också som ligger här. Den gamla bongården som ligger i Långsben. Och Trollbo ligger det går som en liten stig också här kan jag säga. Så vi går väl då spanar här men vi kanske inte hittar någon kantarelder men det spelar ingen roll. Vi tar en skogspromenad här. Det ska gå som en liten stig sen upp till Bångården någonstans. Så vi kommer tillbaks till Långsbyn och går hem den vägen. Och lampan lyser, här har vi en liten smal stig också då som vi kan gå på. Jag har sänkt ljuden också i mina öron också så att den inte ligger på 16. Faktiskt. Det är något som blänker där, det verkar vara någon burk liknande som är slängd i skogen. Och snoppen hänger ut här då, för vedring. Ganska så svettigt är det också. Vi ska se om vi kan ta oss fram till bongården och gå hem den vägen. Man ser lite grann svamp också här. Någon som blänker där vid någon sten. Den måste blå, blåsa, och måste tömas också här. Då. Ska vänta lite grann. Jag håller på att spela in kolpartiet också, tema lagt här. Jag har inte ätit så mycket heller så jag får ju fråsa rätt mycket här nu. Så jag pillar fram ljuden 22. Och så har jag sänkt i mina öron också lite grann här. man behöver inte ligga på högsta ljuden. Jag ska tömma blåsan här äh, ganska tätt nu. Jag småskrätter Och Det fläktar på rätt bra. Ja, vi får se om vi hittar några eller Det kanske vi inte gör det börjar komma lite gula löv också nu så det blir väldigt besvärligt det där. Faktiskt. Nu väntar jag lite grann här. Men vi får ju i första hand se det som en liten skogspromenad här. I Trollboskogen, vi har ju Trollboda till vänster. Dalkarsvägen går igenom genom ner till långspin. Och sen svänger den av vidare på sin färd mot Stockholm. Den går från Orsa Mora där, Dalkarsvägen. Punkt SC fast utan prickarna. Man fick en svart Nobelpriset sist. Jag svara på den frågan. Eh... Lerhydd med stampad jordgolv. Eh... Snart har vi en turk som statsminister. Det är kul att köra ut den här gamla Mix 88 MHz också. Det finns väldigt mycket som ni hör. Men det är kanske inte Cantarelli vi kommer hitta idag. Man måste ha väldigt massa tur också. Vi ska leta reda på den här vägen som går upp till bongården också. Det är Trollboskogen här. Dalkorsvägen går där. Utanför Långsbön så ligger också en gammal avrättningsplats också. Den sista var en kvinna 1802 tror jag, som avrättades, det var ju avrättningsplatsen för Husby Socken. ligger och blänker där också, Här tror inte vi hittar någon kantarell idag men vi får ta oss fram till bondgården istället. Ja här går en stig genom skogen, jag tyckte jag kände igen den faktiskt. Ja du ser jag stigen. Det går en stig som man kan följa här. Så kantareller kanske vi inte hittar. Och här är det världens BAM-system också, Bauta. Ja, Kalle, han försöker nu ju. Och han släpper inte ut lustarna heller utan han han förlöstar om det är någon som eh, håller på att bråka med han. Var invandrade igår som han blev som blev bortkopplad. I vanliga fall så han löstar alltid vem det är som ringer först innan han släpper ut dem. Men han borde ju fatta också att Ester kommer ta så mycket röster va, så det blir inte mycket över till Skånepartiet, det gick ju till helvete förra gången. Det är mycket massa här så det borde egentligen växa. Det är väl en massa kantareller faktiskt. Ja... Gå tillbaka till den här stigen som går nedanför här då. Jag skvätter rätt mycket med den lilla snoppen. Världens minsta lilla pille. Fast den kan ju växa och bli stor och är ganska tjock också men inte så lång. Som våra polar från Afrika. Chaochi pade något fel också, man kunde inte se någon statistik där på 48 timmar, det står bara 0. Och det kan ju aldrig stämma så att Jag får återkomma också faktiskt Jag får återkomma också, nu ska jag tycka på en upp här, vänta Judan. Där försvann den judan. Bort med den judan. Och judan 22 har vi då som recording här Ja, vad tog vi stigen vägen? Vi gick på en stig här. Jag behöver inte ha ljuden på högsta i mina öron heller. Ja det kommer någon stig från sidan säger jag här. Jag tror det leder upp till bondgården helt enkelt. Här kommer en stiga. Ja. eller här går stigen. Så Vi kommer upp till bondgården som ligger ovanför här. Fast är väl nedlagd. Och här kommer också en annan stig faktiskt från, från Trollbo. Kan jag säga. Jag håller på att tappa också faktiskt. Så det går flera stigar genom, genom Trollbåskogen här. Och här går en stig också. Och där ser jag nog bondgården faktiskt. Vi ska se om vi kan ta stigen till höger istället. Annars får man kommer in genom, genom en bondgård, det där är riktigt mot Trollbo, det där är mot en gammal bondgård. Vi kan ju följa den här stigen också för att se vad vi kommer ut någonstans. Så vi kommer ut på Långsbyvägen igen då. Det går flera stigar genom Trollbåsskogen här. Det här är upp till bondgården där ja. Den här stigen går väl nästan ner till vägen igen skulle jag kunna tänka mig. Så vi följer den här stigen som går här. Då struntar vi i kantareller här. Jag undrar var den här stigen tar vägen egentligen. Så jag leder fram till bongården. Jag har problem med blåsan här, jag småskratter. Jag har inte så mycket vatten kvar i flarran här. Man behöver inte ha ljudan på högsta volym i öronen här på 6. Man kan sänka ner i alla fall lite grann faktiskt. Det verkar inte gå så bra för Gunnar idag med kantarellerna här. Det kan ju vara folk som har redan varit och plockat också. Där kommer man fram till en gammal bongård. Nämligen. Men vi ska ta följ den här stigen och se var den tar vägen faktiskt. Den borde väl nästa gå ner på vägen egentligen. Långsbevägen. Ja, en massa svamp kan man se i alla fall. Då, men, äh, blåsan är besvärlig idag faktiskt. Jag småskvättar hela tiden här. Äh, det är inte så kul faktiskt. Äh, Byxen håller på att åka ner också. Man börjar inte pressa ljuden, man kan faktiskt ha på lite lagom nivå i öronen så här. Så man blir isolerad från yttre världen. Och ska man trycka på pausknappen också då. Jag tror vägen går väl nästan redan för här nu. Jag tycker jag ser hus också där faktiskt. Jag har aldrig gått på den här stigen förut. Vi följer den här stigen så får vi se var den tar vägen. Och sen blir det väl inga kantareller heller. Ganska svettigt här. Ja, var tar den här stigen vägen någonstans då? Den måste ju nästan gå ner på på vägen som går. men det är ganska bred här plötsligt faktiskt så svänger vi också va? Eller ska vi ta vägen som går mot bondgården istället? Nu blev en ganska bred och fin faktiskt måste jag säga. Så där är väl bondgården va? Här går som en lite annan traktorväg genom skogen här. Ja, vi följer med den här vägen en bit eller den här stigen en bit. Man dricker ju en del också. Vi följer med den här stigen en bit, får vi se. Och vi tar vägen hur den leder. Så att vi får väl skippa de här kanterna idag. Vi får väl se att vi tar en liten en liten promenad om man lirar huvudet till höger här för att inte få massa grenare grejer upp i fejset. hade gott där förut men det verkar som att man kommer tillbaks till Vi får se var vi hamnar någonstans, om de kantareller blir det väl knappast idag heller. Vi ska se var vi hamnar någonstans. Jag har väl inte gått den här stigen förut. Se här, den går ner där. Den är ganska bred nu faktiskt. Det är som en liten traktorväg. Så vi går väl ner och ser var vi hamnar. Med vägen borde vi nästan gå för här. Den är ganska brett här faktiskt nu. Och jag har inte sett några eller nej. Så vi får väl ge upp det faktiskt. Ja, jag tycker jag känner igen mig här faktiskt. Jag är inte vilsk, i alla fall. Man kanske ansluter också till att trollbå leden går, eller vad säger jag, dalkarsvägen menar. Ja, det var så länge sedan jag gick här så jag kommer inte ihåg riktigt hur de här stigarna går, exakt. Faktiskt. Den är ganska så bred och fin här just nu. Men jag tycker att dalkarsvägen eller vad säger jag, långsbyvägen borde väl gå egentligen nedanför här nu. Ja, det var väldigt länge sedan jag gick här så jag kommer inte ihåg exakt hur, hur de här går. Men eh, det var länge sedan jag gick här måste jag säga. det faller lite löv också då. Ja, nu sänger den av här. Och sen stig där Och så ska vi ta. Jag tycker jag känner igen mig nu faktiskt. Jag tror man kommer fram till bondgården här. Och här finns också en stig ner där. Och en liten stig som går väl här också va. Men jag tror vi går... Jag ska ta och... Tämmer min lilla blås också här då. Inte så mycket vatten kvar. Vi ska se hur det ser ut åt det hållet där. Åh, Åh. nu trömde jag precis blåsan här då. Och så ska vi dra upp de här byxorna också då. Jag tycker jag känner igen mig lite grann måste jag säga. Jag tror jag vi går och tittar lite grann och ser hur det ser ut i den här riktningen. kantarell här men den var ju inte stor. Nu ska se. jag se. Vi ska jag se, jag tycker jag känner igen mig här faktiskt. Jag ska gå en liten bit och se hur det ser ut åt det här hållet. Så att det var en liten kantarell men den var ju inte stor. Den räcker ju inte till någonting faktiskt. jag, jag har gått här för länge sedan också. Men här går det som en liten väg. Vi ska se hur det ser ut här borta. Man kommer fram till den här bondgården. Jag tror jag gick här en gång för länge sedan. Måste lokalisera lite grann var jag är. Så den första kantarellen har vi faktiskt plockat här, men den var ju inte stor. Det var en mycket liten kantarell. Nu ska vi se hur det ser ut här uppe. Om vi kan ta och lokalisera oss lite grann på hur det ser ut. Jag ser några hus där. Nu ska vi se hur det ser ut här lite längre fram. Det är som en liten stig och slag här. Men det tog ju nästan slut. Alltså jag tror man kan ta sig fram på något vis här. Vi ska se, jag har för jag har gått här förut nämligen. Och se hur det ser ut. Vi ska se här nu. Det var ganska halt också. Jag ser nog tak på något hus där. Och här har vi som en stig va? Det är som en liten traktorväg som går genom skogen och smyger här. Man kan se spårrester här eller djurröster. Frågan är var den tar vägen riktigt. Är ja, det är svårt att veta exakt. Faktiskt, men äh, vi ska se om vi får lite utsikt och se hur vi har gått faktiskt. Vi är ju ganska högt upp också. Men jag tror jag vart här förut faktiskt. Det här var sådana här fälla också man ska lura in djuren i. Det är ganska högt det här och fin utsikt också. Och här har vi en djurfälla också man ska lura in djuren i. Jag tror vi har den här bondgården nedanför här så. Nu ska vi skratta igen här. Åh, vi har en båndgård nedanför här nu. Jag ska skratta lite grann här. Så har vi en båndgård nedanför här så vi ska gå ner där. Och sen en här. Vi ska gå lite meter höger så ska vi komma neråt. En sån här djurfälla. ska vi se här, ja. där är bondgården. Ja det är rätt högt upp det här faktiskt. Jag måste bara skvätta lite grann med blåsan. Vi ska gå lite mer till höger här och komma ner, Nu ska vi se om det går en gård också där, eller en, en väg också nedanför här. Jag har gått och, och snöblad här förut också. Ja, det är en stor låda som man, man lurar in djuren i. Ja, här kommer det ganska snyggt faktiskt för att vi har en väg precis nedanför här då. Som går ner till. långsbeväga men det är lite grann ä, höjdskillnad också här då. Och Här har varit några elstängsel tidigare faktiskt. Så att det gäller för oss att komma ner till. Ja, egentligen borde man gå vägen går där vet du. Ja. Nu går det en liten väg ner till. Och då vet vi i vilken riktning i alla fall, Det går ju vägen ner mot Så Vi tar oss ner till dammen. Vi var ju faktiskt på rätt väg. Så vi ska ta oss ner här, Det är lite snårigt. Det är en gammal bondgård som ligger här. Och äh, vi ska ta oss ner till den här vägen som går från bondgården ner mot vi ska trycka på en ljudeknapp vi får nästa spår i örat nej då kantareller, jo det var en idag här ligger gamla timmerstockar också, vi tar oss ner långsamt här då till vägen som går från bongården ner mot långsbyvägen här Vi var alltså i skogen ovanför här, det var inte lätt att veta vilken riktning man var i faktiskt. Och här ligger en del timmerstockar också skräpar. och Vi ska gå ner till vägen också då. Gå ner till långsbyvägen. Nu hör jag ingenting på höger öra av några konstiga anledningar, jag förstår liksom inte riktigt varför. Ja, nu kan jag höra på höger öra igen faktiskt, det är skönt. Det blir stereo. Jag hörde bara på ett öra nyss faktiskt. Det var inte så kul. Men det är roligare faktiskt när man kan lyssna på vänster och höger kanalen också faktiskt. Det är inte lika kul att bara höra med ett öra. Man är sådär en, en ög, ö, öra, ett öra bara. Det roligaste är när man kan höra med två öron. På vänster och höger kanal faktiskt. Det kan man ju inte på 88, det är bara monoläget där. Jag tror jag måste kissa också snart igen faktiskt. Ja det är en jäkla utsikt där måste jag säga också. Ta oss ner till Långsbevägen också då. Från den här gamla bondgården. Och... Uh, vi kommer en nedförtsbacke här och... Så vi var faktiskt på rätt väg här på den här stigen. Men det är svårt att veta också in i skogen faktiskt för man har inte riktigt... Man har inte riktigt uh, GPS med sig. Och det är juden 22 då som vi har pillat fram. Hon är till långsbevägen då, då Det är så bra med blåsen idag faktiskt för den ska ju skvätta titt och tätt. Och här är en myrstack också som är ganska så stor. Ja, en liten kantarell hittade i skogen här men det var inte mycket. Det var inte mycket tecantarell faktiskt. Så det går små stigar här i Trollbåsskogen och inaktuella eller inofficiella traktorvägar också. Men här är ju vägen som går från bondgården ner mot... Från bondgården ner mot Trollbo, från Trollbåsskogen. Så då går vi långsamt ner här. Och en kantarell är ju inte mycket att hänga i julgran. Vi ser Askelhaga också, när det var det inte, det var i Sigtuna det. Knutshaga hette det ja. Så att nu eh, blir långsbevägen tillbaks igen faktiskt. Och här är också en väldigt stor eh, myrstack här faktiskt. Så det är en mycket liten kantarella vi hittat, den var inte stor. Det är svårt att veta var kantarellerna finns i skogen och sen är det andra människor som har plockat också. Faktiskt. Förutom några stigar så går det också en inofficiell traktorväg också faktiskt. Genom skogen här. Och nu ska vi också skvätta igen här. Hoppas inte att någon ser mig här. Han gepis i alla fall en gång när det kom en kvinna här. Då hade jag en på tre spelare med mig också. Här är en ganska så stor myrstack också faktiskt. ganska så stor myrstack också här är det. Och det väntar lite grann här. Och eh, 22an är igång fortfarande här då. Så att eh, jag ska skvätta lite grann här. Och det är varmt. Nu hör jag faktiskt både på vänster och höger öra. Jag tappade nämligen det ena örat. Och det hörde jag bara lite svagt på ena vänster öra. Men... Äh, nu hör jag faktiskt väldigt fint och starkt stereoljud faktiskt. Med Philips ragga här, den går ju bara i tolv tema då laddad. Och kostlurar då. Ljuden är sänkt från 16 till 15 tror jag. Ja det är ett jäkla skvättande måste jag säga faktiskt. Och ska vi se om jag kan få dra upp ljuden också. Jag tappar ena örat faktiskt nu, så här, så jag hörde bara på vänster öra lite svagt. Men nu hör jag också starkt och fint på höger öra. Så det blir i alla fall en stereoeffekt faktiskt. Kommer ner på långsbevägen här då. Efter lite snubblande i den här och Vi har ju med oss också en kantarell som inte är speciellt stor. Vi skvätter bara lite grann här faktiskt med blåsan. Så nu ska vi ta oss hem igen här också faktiskt. Det ligger en gård också. Så nu går vi hem igen här faktiskt. Mot långsättan igen, vi är i här då. På väg hem och vi hittar alltså en liten kantarell. Jag hittade ju vägkanten här förut men det verkar inte finnas något. Så här är den södra byn här, utanför Långsötan, som heter Långsbyn. Mobilmasten vi ser där borta kan ju knappast vara Grevelberget för det ligger mycket mer till vänster. Det där är någon annan typ av mobilmast. Och när jag lämnade Hofors en gång, en gång i forntiden så kunde jag se mobilmast faktiskt i riktningen mot Långsutan. Så eventuellt så är det den där mobilmasten man kan se från Hofors. Jag lämnade det alltså Hoffars en gång. Och såg en mobilmast i riktningen mot lång Så vi går vi lite långsamt här. Min blåsa är inte så bra idag faktiskt. Jag måste ju tömma den titt och tätt. Och småskvätta med den. Och där kan inte vara Gimmelbein för det ligger mycket mer till vänster helt enkelt. Det var de några och slag. Vi ser ganska mycket svarta skit också som är som är revskit helt enkelt. Äldparken är stängd också nu då. Så det där är någon annan mobilmast vi ser. Det kan inte vara Grevelberget för det ligger mycket mer till vä vä väster. Och här finns inga... Här finns inga. Juden är igång igen här då. Juden 22 är det faktiskt. Juden 22 är igång fortfarande faktiskt där. Jag tryckte på Judeknappen här för att det blinkar en paus då. Så att det äh, är en liten kantarelljare vi hittade faktiskt där. Och nu går vi ganska lugnt och stilla här faktiskt och den mobilmasten vi ser där borta där är inte är inte Jag hittade ganska mycket i igång här faktiskt för länge sedan Ja, då kommer vi ner rätt bra här. Från bondgården och sen ner på Långsbevägen då. En kantarell alltså, det är inte mycket det här. Och hur mycket svamp har vi sett i Trollbåsskogen då? Enormt med svamp. Massor av svampar alltså i hundratals, och det är väl bara giftsvampar alltihop tror jag i alla fall. Så nu går vi hem med har lite lätt haltande också. Det är en mobilmass som kan inte vara Grevelberget. Och här är väl... Klöverblommor tror jag faktiskt som växer här lite gula blommor. Och lite vita blommor också. Och en skylt lutar också till höger. Vi ser ett högt berg också där borta. Och en 30 skölt står på också här faktiskt. Vi kom ner här ganska snyggt också från skogen. Faktiskt och solen värmer på rätt bra. Går vi långsbevägen då faktiskt. Ut mot 2,70 här. Ja, man kan ju trycka på räck, då blir det pausläget faktiskt så då spelas det inte in någonting, då blinkar det. Och vi ser höga berg och grejer här. Campingplatsen är stängd också, det var bara enstaka bilar där. Niklas har gjort en tvättstuga och, och dragit erledningar och allting, så det är bara några enstaka bilar som har varit där, sådana här husbilar. Och... Husvagnar verkar inte vara så mycket längre, det är husbil som gäller. Den här bondgården verkar vara nedlagd också, man har inga djur här. Men man har haft djur tidigare. Mobilmasten där borta verkar inte vara Grevelberget, för det ligger längre till vänster. Men det blåser upp, det blåser upp också rätt så friska venar också. Det kan vara en kområd, med långa spröt också på, på hustaket där faktiskt. Och det gammal bondgård vi ser till vänster här som verkar vara nedlagd. Men här borta har de hästar. Det finns en ridstall och grejer också. Ska vi ser se om gumman veva någonting då. Hon vevade lite av hälsika här förut faktiskt. Så den där blommor ser man. Jag fläktar ju på det här bra. Skylten står lite på sneskan också här. Ser vi bort till campingplatsen också. Faktiskt. Men järnvägen gick också faktiskt förut. Ja, det finns ingen staket mellan tomterna. Gumman vevar rätt så bra här måste jag säga. Och en del ärtorna fallit omkull också. Ut med... Det är en del fodevallar också här. 30 skylten borde riktas faktiskt sen står det lutar lite grann på sidan. Och sen flagga också med. En flagga också med Dalahästen på. Och här är vi gatubelysning också, men den tar ju slut. Gumman vi på rätt bra där. Gubben slipar. Här är det i alla fall en bonbård som har hästar. Och vi är i den södra byn då. Utanför Långsjöten och Långsbin. Och det har ju självklart att göra med med Sjön Lången också. Jag ser just inga hästar faktiskt. Mobilmasten vid Östa, sjövägen. Går vi genom långspel här för att komma upp på 270. Sitter vi på judeknappen och nu är vi tillbaka med ljuden 22 då. Det ska bli en markstörning där men jag tror tvungen att lite grann snabbt. Jag var ganska snabb där, faktiskt att så pilla. Vi har nog lite motvind också. Långsbevägen, så är Backlundsväg, ganska grusat. Och rödlampa lyser då. Jag tappar ena örat faktiskt, så det hörde jag bara lite svagt på vänsteröra förut. Men jag är tillbaka med högeröra också, jag hör lite starkare på högeröra. Det blir en fin stereoeffekt också. Jag tror att skolan, långsbeskolan la ner 1996 och så var det ju också. För man gjorde en cykelbana faktiskt men sen lades skolan skolorna ner. Russienbacken är någon slags ungdomsboende där men man ser ju inte en levande människa. Det är inte ofta man ser några levande människor här, nämligen. man ser mycket hus och sånt men det är inte ofta man ser människor som rör på sig. Man ser bara tomterna och bilar och cyklar och leksaker och grejer men man ser liksom inte några levande människor. Det små besvärlig vind också här, den blåser väldigt så alltså hårt i mikrofonen. Titta på den röda lampan också, sen på displayen också att det lyser. Gräsmattan är gröna och fina. Och en del äpplen kommer också faktiskt. En del äpplen kommer också. Här har vi ett elskåp också här på sidan. Från ABB. Där kommer en del löv också faktiskt på. På gräsmattan här. Och vi är på väg mot äh, 2,70 då, lite småstelt. Här har vi tre brevlådor också. En del brevlådor är slitna och gamla och alldeles rostiga. Faktiskt. Ja, nu tappar jag hörseln på vänster faktiskt. Ska se om jag kan trycka in den så att jag hör någonting på vänster också. Ska se det? Hala konstigt. Nej, det är ju den lite. Ja, vi är på väg mot 270 här då. Vi är på väg mot Länsväg 270, lite röda äpplen också här då. Grenskåpan står still tyvärr där. Så om Julfen åkte ner, han är uppe. Ja då har vi tyckt på lilla nappen här då. Folk är som varit inte hemma i stugorna. När jag kommer förbi här lite lätt haltarnas. En del är aldrig hemma helt enkelt, men de kanske är på sitt arbete. Här är en annan skylt som lutar också faktiskt. Så nu lämnar vi snart långspel här då. Kommer mot 2,70. Ett brunnslock också, det går väl avloppsledningar också här. Grälskåpan står stel där borta tyvärr och här har vi ett elskåp också och nästa grälskåpan står stel också eller vad det nu är. De rör inte på sig för då får jag trycka på pausknappen fort. Så det blinkar. Det behöver jag inte göra nu, vi kan ha recording. Om jag ser någonting som stör min mikrofon då måste jag trycka väldigt snabbt på recordingen här för då blir det pausläget. Det här är vi en skylt som lutar också då. Och det är en gammal skola här var en byggnad först han man byggde ut, till två byggnader. Man fattar saker där, det finns ju mycket bilder också på den här gamla skolan, Nu la vi ner här på 90-talet helt enkelt. Det är knappt jag hör mig själv här så högt är musiken också. Jag hör min egen röst men det är lite svårt att höra mus för all musik. Jag kan ju pila på rekt och så blir det pausläget här. Vi kommer strax ut på. Ja, då var vi på ljuden igen. Och här såg vi stilla tyvärr. Så vi slipper vi trycka på ljudknappen en gång till. Vi kan hålla rekordingen igång faktiskt. Här faller några löv också. Kommer till mig som är tom. Vi kan nästan ett löv i att Räktade på det, är bra faktiskt. Vi ska göra över till andra sidan också, 270 här. Det blåser också en del i mikrofonen också här. Jag får lägga stortrasan över här då. Så vi skyddar inspelningen faktiskt. Nu ska vi över här på andra sidan 2,70 då. Nu ska vi på andra sidan vägen också faktiskt här. Jag har vi kommit över till andra sidan 2,70. Och en del fina röda äpplen är det också här faktiskt. Ganska röda fina äpplen. Ett växthus har vi också. Skyddar jag skyddar mikrofonen också här för... Uh... Skyddar jag skyddar mikrofonen också här för, uh, för blåsen helt enkelt. Och hållplatsen heter Långsbo skola också men den är ju nedlagd faktiskt men uh, av någon anledning så heter det faktiskt så. För att hålla... För att hålla minnet vid liv att det faktiskt har varit en skola en gång i tiden. Jag tyckte på en annan knapp där faktiskt. Stefan Bors försvann också. Jag fick inte höra när han hörde hennes steg. Men Holmgatan är ganska smutsig skylt också. Vi kommer att svänga av mot Solhemsvägen också. Innan 270 så var det en gammal bro över här också. Man kan se brofästet här där det gick en, en tidigare väg helt enkelt. Det fanns ingen 270 här på sidan. Sen byggdes den nya bron över här. Det är svårt att se faktiskt men man kan se man faktiskt kan se det ena brofästet. Det var innan, innan den här bron byggdes faktiskt. så fanns en gammal vägförbindelse. kommer vi in här på vägen och man verkar ha bytt ut skyltar också som är rena och fina jämfört med de gamla. Det är sådana långtrader också som på en parkeringsplats här faktiskt. Jag vet inte varför riktigt. Här verkar man dra några kablar och grejer också, sådana här stora kabeltrummor. Man har bytt ut smutsiga skyltar också verkar det som. Ja den här verkar vara gammal. Och här till vänster har det varit... Äh, ja vad var det nu igen här då? Äh, här har varit någonting så här, vad heter det? Inte mejeri men det här huset som är här har varit... Äh, jag kommer inte på namnet riktigt faktiskt. Bryggeri eller vad heter det? Det var så någon slags tillverkning här utav några produkter. Vi kommer strax få vårdcentralen också i långsidan på höger sida. Man har lagt ner några tjocka kablar och grejer också här. Det verkar att det var någon som bor där. Inne på vägen är vi då. är på vägen och, och tryck på ljuden. Så är då, nummer 22 fortfarande här. Vi är Parkeringsplatsen på vänster sida och så vårdcentralen på höger sida. Så kommer strax strax förbi det här gamla ålderdomshemmet som är nerlagt här med lampor som lyser och sådär som ett spökhus. Det rum, det finns inte människor där inne men det ser ut som att det skulle kunna vara någon form av där liv där inne då. Men jag har jag fått lära mig att det är definitivt inget liv där inne. Och en form av äldreboende också här ovanför. Det här är bara behörig trafik och här har vi en liten panncentral också som värmer upp. På talet var den igång i alla fall, den finns med i den här boken om BLJ faktiskt. Men den här gubben som åkte av en dresin en gång där och körde på ett godståg utanför Stjärnsund. Han fraktade i en öppen vagn då till sjukstugan i Långsötan. Det här har ju varit länge sedan det här. Jag på ett rätt bra, det är en löv som blåser, blåser av också. Men det är inte majlis löv. Så det är helt öde här. Men det ser ut som att det, det lyser lampor i rum och såna saker, men det finns ju inte några levande människor. Där inne finns det möbler, där lyser lampor lampa också. Så det ser verkligen ut som att det skulle finnas människor också i de här husen, men det gör det inte. Ja, där lyser också en små lampor. Man har tränt lite lampor också så att det ska se ut som att det finns människor där inne. Här har man gått många gånger och stirrat. Och här bodde gamla människor helt enkelt förr i tiden. Och där ser vi också familjen Stewarts hästar också. Nu går vi emot vind också, vi har lagt snodtrasare med mikrofoner också. Det är faktiskt fyra våningar faktiskt ända upp där. Först är det tre våningar men det finns också en, en övervåning. Det blir faktiskt fyra våningar totalt faktiskt. det är hur många rum det är här faktiskt? Det finns faktiskt en övervåning också. Man kan komma på en stege också ända upp till det högsta där. Här bodde gamlingarna förr i tiden nämligen. Och ett elskåp också. Det jag på rätt bra, vi har en del gula löv som faller om omkull också här. Så att det är ända upp till fyra våningar högt det här. Och det lyser också en del rum där. Och här har vi en lågbyggnad också till vänster här. Med garage och allting, och det skulle vara en köksavdelning också. Faktiskt. Och det lyser i vissa rum ibland. Här är trots en köksavdelning också, man tillverkar den maten. Kanske en matsal och grejer här måste det vara. Och familjen Stewart har ju sina hästar utanför här. Jag ser om vi spelar in fortfarande, det, det. här. vi. kommer här, vi kommer i korsen, den gamla järnvägen som gick tidigare. Jag tror det var köksavdelning här också, eller matsal. Så det kan lysa i vissa rum också så att det ska se ut som att det någon bor i rummen. Nu börjar löven falla faktiskt mer och mer. Nu börjar löven att falla mer och mer här faktiskt. Och vi täcker över också mikrofonen här. Man kan ju se att det börjar bli höst här i och med att det kommer ganska mycket löv här. Men det mesta är fortfarande väldigt grönt och fint Man löven börjar som sagt till igår komma ner. Det kommer om en stund korsar den gamla tidigare järnvägen här som gick, som gick här faktiskt. Och här är väl en bofink, det är väl en flyttfågel. Så det är lite friska vindar, lite småblåsigt också men det är ju med i, skug i skuggan också. Det börjar komma en del löv på gräsmatterna nu. Och vi kommer strax att korsa här där smalsporiga järnvägen gick. Den korsade nämligen Solhemsvägen. Det var som en smal stig alltså, men det var en smalspård järnväg som inte tog upp så mycket utrymme på sidorna. Som en normal järnväg som är 1435, det här var ju 891. Det lever ju vidare på många ställen i Sverige också här. Ja, här har vi korsningen med den gamla järnvägen. Och så har vi ännu mer svamp faktiskt. Så att svampar har vi sett idag i alla fall, den saken är klar med Ja, kantareller. Vi avslutar den här inspelningen, tack för idag.